Trei capete luminate Mulți și grei erau anii unei sălcii bătrâne, care moțăia a deasupra unui râu adânc. Pe drum treceau trei țăranisteți, ce le zicea șopi, trei capete luminate. Văzură salcia, se opriră și ziseră. La ce se gândește oare salcia asta când se uită în apa limpede și curată? Poate i-o fi sete. Haideți să-i dăm apă. Nu avem găleată, fraților, cum să-i dăm apă? Cel mai deștept zise Eu mă prind de crângile ei, mă las în jos, al doilea se prinde de picioarele mele, se lasă în jos și al treilea se prinde de picioarele celui de al doilea, se lasă în jos și așa o să aplicăm salce spre apă și facem un bine. Zis și făcut Cel mai deștept se prinse de crângile salciei și se lăsă în jos, al doilea se prinse de picioarele lui, al treilea de picioarele celui de al doilea. Cei trei atârnau greu și salcia începu să se aplece, dar primului îi aleunecau mâinile și se cam temea. Țineți-vă, fraților, strigă el, că vreau să-mi scuip în palme. Se prinseră ei bine, iar el își desprinse mâinile ca să scuipe în palme și, zdup, căzură cei trei deștepți în apă și se înnecară.